Частина дев'ятнадцята. Розділ четвертий. Після падіння даху Джулія вже не мала сили далі на це дивитися. «Ходімо до мене додому», – запропонувала Розі. «Гостєва кімната в твоєму розпорядженні, наскільки забажаєш». «Дякую, але ні. Мені треба побути на самоті, Розі. Ну, тобто, з Горесом, розумієш? Мені треба подумати». «А де ти ночуватимеш? З тобою все буде гаразд?» «Так» сама не знаючи, як воно насправді буде. З розумом, нібито все гаразд, процес мислення в порядку, але почувалася вона так, немов хтось їй вколов у душу добрячу дозу новокаїну. Я, може, приїду пізніше. Коли Розі її залишила, перейшовши на інший бік вулиці, там вона озирнулася і невесело махнула їй на прощання. Джулія повернулася до Пріуса і спершу впустила Гориса на переднє сидіння, а тоді вже сама сіла за кермо. Вона шукала очима Літа Фрімена та Тоні Гая, але не побачила їх ніде. Можливо, Тоні повів Піта до лікарні, щоб там йому чимось погоїли руку. Це просто чудо, що ніхто з них не отримав серйозніших ушкоджень. А якби, виїжджаючи на зустріч із Коксом, вона не взяла з собою Гореса, її пес загинув би разом з усім іншим – що там згоріло? Услід за цією думкою до неї прийшло усвідомлення, що емоції в ній зовсім не заніміли, лише десь ховалися. Звук, близький до голосіння, почав народжуватися зсередини. Горес наширошив вуха і тривожно дивився на неї. Вона хотіла примусити себе перестати тужити, але не змогла. Газета її батька. Дідова газета, газета її прадіда. Попелище. Вона вирушила по Вест-стрит і, доїхавши до покинутого паркінгу за глобусом, стала там. Вимкнула двигун, притисла до себе Гореса і повних п'ять хвилин ридала в його хутряне, сильне плече. Треба віддати псові належне, він це терпляче витримав. Виплакавшись, вона відчула себе краще, спокійніше. Можливо, цей спокій був результатом шоку, але вона принаймні знову була здатна мислити. І першим, про що вона помислила, була ціліла пачка газет у багажнику. Вона нахилилася повз Гореса, котрий по-братньому лизнув їй шию і відкрила комірку для рукавичок. Вона була забита всяким мотлохом, але Джулія гадала, що десь там може лежати. І немов подарунок від Бога, воно знайшлося. Маленька пластикова коробочка з канцелярськими кнопками – Шпильками і скріпками та гумовими колечками. Гумові колечка і скріпки не годяться для того, що вона задумала. Зате кнопки зі шпильками – саме те. Горесе спитала вона. На прогулянку хо? Горес гавкнув, підтверджуючи бажання вигулятися. Добре, сказала вона. Я теж. Діставши газети, вона пішки повернулася на Мейн-стрит. Будівля демократа тепер уже перетворилася на купу палаючих руїн, як укопи поливали водою. «Зо цих, ах, яких зручних, наспинних помп!» – подумала вона. І ось вони були заряджені і готові до роботи. Це видовище прохромило Джулії серце, а як інакше. Але не так, щоб аж надто дуже тепер, коли вона мала що робити. Джулія йшла вулицею поряд задоволена тюпав горис. І до кожного телефонного стовпа вона пришпилювала останнє число демократа заголовок, колотнеча і вбивства з поглибленням кризи, здавалося, палахкотить у відблисках пожежі. Тепер вона думала, що краще б там було лише одне слово стережімось. Так вона й ходила, доки не закінчилися газети. По той бік вулиці в Пітера Рендолфа тричі крикнула рація Хрусь, Хрусь, Хрусь. Щось термінове. Страшачись того, що зараз може почути, він натиснув кнопку і проказав Шеф Рендолф, говоріть. Фредді Дентон, котрий, як старший зміни цього вечора, був зараз фактично заступником шефа, повідомив Піте, я щойно отримав дзвінок зі шпиталю, подвійне вбивство. Що? скрикнув Рендолф. Один з нових офіцерів, Мікі Вордло, застиг і дивився на нього, розявивши рота, немов якийсь сільський поній монгольської породи на першому в його житті районному ярмарку. Дентон продовжив, тоном чи то спокійним, чи самовдоволеним, якщо останнє, най йому Бог допомагає. І одне самогубство. Стріляла та дівчина, що була, розкричалася, ніби то її зґвалтували. Жертви наші, шефе, Руа і Делесепс. Що? Ти мені за лайну верзеш? Я послав туди Рупа з Мелом Ширлзом, не переставав Фредді. «З іншого боку, добре, що все так кінчилося. І тепер нам не треба її пакувати в буцигарню, до Барб. Тобі слід було поїхати самому, Фреде. Ти старший офіцер. А хто б сидів на пульті?» На це Рендолф не мав відповіді. Так міг сказати або мудрець, або недоумок. Він вирішив, що тепер доведеться йому піднімати власну сраку і вирушати до Кеті Рассел. «Не хочу я більше цієї посади ні, ані трішечки». Але тепер уже було пізно. Якось за допомогою великого Джима він упорається. От на цьому і треба зосередитися. Покластися на великого Джима, то й його проведе до кінця. По плечу його поплескав Марті Арсенолд. Рендолф сахнувся, мало не зацідивши йому з розвороту. Арсенолд цього не помітив. Він дивився на інший бік вулиці, де Джулія Шамвей вигулювала свого собаку. Вигулювала собаку і... «Що?» – розвішувала газети, ось що, пришпилювала їх до тих богами проклятих телефонних стовпів. «Ця курва ніяк не заспокоїться», – видихнув він. «Хочете, щоб я пішов і заспокоїв її?» – спитав Арсеналд. Марті жах, як хотілося отримати такий наказ, і Рендолф його йому ледь не дав, але натомість похитав головою. «Вона просто почне тобі зудіти у вуха про ті кляті громадянські права. Наче не розуміє, що лякати громаду аж ніяк не в інтересах міста». Він помотав головою. «Мабуть, так і не розуміє. Вона така, неймовірно...» Було одне слівце для означення того, що з нею не так. Французьке слівце. Він його був колись знав, ще в школі. І вже не чекав, що воно йому навернеться. Але слово раптом вискочило. Вона така, неймовірно, наївна. «Я зупиню її, шефе, я зможу!» «Що вона зробить?» – зателефонує своєму адвокату. «Та хай собі бавиться!» «Таким чином вона хоча б не морочить нам яйця. Я, мабуть, з'їжджу до шпиталю». Дентон каже, що та дівчина Буші вбила там Френка Делесепса і Джорджію Руа, а потім і себе. «Господи Ісусе!» Прошепотів Марті з посірілим обличчям. Це теж на рахунку Барбари, як ви гадаєте. Рендулф уже почав було заперечувати, але завагався. Згадав про заяву тієї дівчини про її зґвалтування. Її самогубство додавало правдивості її звинуваченням. І плітки про те, що офіцери поліції Міла могли утворити таке неподобство, можуть погано вплинути на морально-бойовий дух усього відділку, а відтак і на ціле місто. До цього він здатен був додуматися і без Джима Ренні. «Не знаю», – промовив він, – «але цілком можливо. Очі в Марті слюзилися. Чи то від жалю, чи то від диму. Либонь від того та іншого разом. Варто було би, щоб цим зайнявся особисто великий Джим. Я займуся поки що». Рендол кивнув у бік Джулії. Тримай її на оці, а коли вона врешті втомиться і піде геть, обірви усе те лайно і викинь, куди треба. Він показав на вогнище, на місці якого ще вдень стояла редакція газети. Поклади сміття в належне йому місце. Марті стиха заіржав. Слухаюсь, бос. Саме це офіцер Арсенолд пізніше і зробив. Але вже після того, як інші люди зірвали кілька газет, щоби потім вчитатися в них при яскравішому освітленні. Було їх, може, півдюжини, а може й десяток. У наступні два-три дні ті газети передавали з рук в руки і так зачитали, що вони в буквальному сенсі розсипалися на порох. Коли Енді прибув до шпиталю, там уже була Пайпер Ліббі. Вона сиділа на лаві у вестибюлі, Балакала з двома дівчатками в білих нейлонових штанах і формених медсестринських блузах. Хоча на погляд Енді вони здавалися занадто юними для справжніх медсестер. Обидві мали заплаканий вигляд, і здавалося ось-ось вони заплачуть знову. Але Енді помітив, який заспокійливий вплив справляє на них лібі. З чим він не мав ніколи проблем, так це з правильними судженнями щодо людських емоцій подеколи жаліючи, що натомість немає подібної здатності до правильного мислення. Неподалік стояла Джинні Томлінсон. Вона тихо розмовляла з якимось підстаркуватим парубком. Обидва мали пригнічений, збентежений вигляд. Побачивши Енді, Джинні рушила до нього, а слідом за нею і той підстаркуватий парубок. Вона відрекомендувала його як Терстона Маршала, пояснивши, що він їм тут допомагає. Енді подарував йому широку усмішку і щире рукостискання. «Приємно з вами познайомитися. Я, Енді Сендерс, перший виборний». З лави поглянула Пайпер і зауважила. «Якби ви були справжнім першим виборним, Енді, ви б приборкали другого виборного. Я розумію, пара останніх днів були важкими для вас», відповів Енді, тримаючи усмішку. «Нам усім вони нелегко далися». Пайпер подарувала йому надзвичайно холодний погляд, а тоді запитала дівчат, чи не підуть вони з нею до кафетерію випити чаю. Я б залюбки підкріпилася чашечкою. Я їй зателефонувала після того, як подзвонила вам, пояснила Джинні дещо вибачливо після того, як Пайпер з обома юними сестричками пішли. Також я подзвонила до поліцейської дільниці там відповів Фред Дентон. Вона наморщила носа, як це роблять люди почувши якийсь гидкий запах. «Вау! Фредді – файний хлоп!» – ревно промовив Енді. Душа його не брала в усьому цьому участі. Душа його так і перебувала там, на ліжку в спальні Дейла Барбари, збираючись випити рожевої отрути. Проте старі навички в ньому працювали бездоганно. Спонука робити так, щоб усе йшло справно, стишати збурення, виявилося невмирущою як вміння їздити на велосипеді. «Розкажи мені, що тут трапилося?» Вона розказала. Енді слухав, вражаючи спокійно, думаючи про те, що все життя знає сім'ю Делесепсів, а коли сам був іще школярем, якось запросив на побачення матір Джорджа Руа. Гелен цілувалася відкритим ротом, що було приємно, але віддих мала сморідний, що приємним не було. Він думав, що його теперішня емоційна невразливість є наслідком розуміння того, що якби його телефон не задзвонив, він зараз лежав би непритомним, можливо, мертвим. Це знання робило все відчуженим. «Двоє наших офіцерів зовсім новачки», – промовив він. Самому йому власний голос здавався записом на кшталт того, що чуєш, подзвонивши до кінотеатру, аби довідатися про сеанси і одна з них уже тяжко була постраждала, намагаючись запровадити порядок під час колотнечі в супермаркеті. О, боже, боже! Можливо, зараз не на часі про це говорити, але я не в захваті від роботи вашого поліцейського департаменту, промовив Терстон. Хоча після того, як офіцер, котрий мене вдарив, помер, подавати скаргу було б неактуальним. Котрий офіцер, Френк чи дівчина Руа? Юнак. Я опізнав його, незважаючи на... на його смертельне знівечення. Вас ударив Френк Делесепс? Енді просто не міг повірити в це. Френк і чотири роки регулярно приносив йому льюістонську газету «Сан» і жодного дня не прогуляв. Утім, було пару разів, пригадав він зараз, але це трапилося під час серйозних заметілей. І ще якось кір був у нього, чи свинка. Якщо це його ім'я... «Ну, я гадаю, це... це що? І чи це важить? Чи взагалі щось має значення?» Однак Енді хоробро кинувся вперед. «Це печально, сер. Ми в Честермілі вважаємо за правило жити з відповідальністю за свої вчинки. За нормального стану речей. От лише зараз настали сутужні часи. Обставини вийшли з-під нашого контролю, ви ж розумієте». «Я то розумію», – сказав Терстон. Наскільки мені зрозуміло, все тепер у минулому. Але, сер, ці офіцери неприпустимо юні і вельми недисципліновані. І через паузу. Леді, котра приїхала зі мною, теж було піддано фізичному тиску. Енді просто не міг повірити, що цей чоловік каже правду. Копи в Честер Мілі не зачіпали людей, якщо ті їх до цього не змушували. Нахабно провокували. Це звичайна справа для великих міст де люди не вміють ладити між собою. Звісно, про дівчину, котра позбавила життя двох людей, а потім і себе застрелила, він теж сказав би, що таке не могло трапитись в Міллі. «Не переймайся», – нагадав собі Енді, – «він не просто не з нашого міста, він з іншого штату. Спишемо на це». Подала голос Джинні. «Тепер, коли ви тут, Енді, я навіть не знаю, чим ви можете допомогти. Тілами займається Твіч, тож...» Не встигла Джинні договорити, як відчинилися двері. Увійшла молода жінка, ведучи за руки двійко сонних на вигляд дітей. Її тут же обійняв літній парубок Терстон, а діти, хлопчик і дівчинка, задерши голови, дивилися на них. Обоє малих були босоніж, але одягнуті у футболки немов у нічні сорочки. На майці, котра сягала хлопчику мало не до п'ят, були написи «В'язень 90-91» та власність штатної тюрми Шоушенк. Дочка Іонуки Терстона подумав Енді і тут же знову відчув тугу за Клодет і Доді. Він прогнав геть думки про них. Джонні дзвонила йому по допомогу, і він ясно розумів, що його допомоги потребує саме вона. Що поза всякими сумнівами означає нове вислуховування її детальної розповіді. Не на його користь, а на її власну. Таким чином вона зможе краще зрозуміти, що ж саме трапилося, і почати з цим миритися. Для Енді це легко. Слухати він завжди був майстер. Та й вже ж краще, ніж дивитися на три трупи. Один з них покинута оболонка того, хто колись хлопчиком був носив йому газети. Слухання – така проста справа, якщо розібратися. Навіть ідіот на це здатний. Хоча великий Джим так і не зумів її опанувати. Великий Джим краще говорить. І краще планує, це точно. Наше щастя, що ми його маємо в такий час, як тепер. У той час, як Джинні розгортала по другому колу свою оповідку, у Енді майнула думка. А чи хтось? Повернувся Терстон із вервечкою своїх. Виборний Сендерсе Енді – це моя партнерка Каролін Стерджес. А це діти, котрими ми опікуємося. Я хочу соску! Похнюплено мовив Ейден. «Ти вже старий для соски!» – штовхнула його ліктем Аліса. Обличчя в малого скривилося, проте він не заплакав. «Аліса!» – закинула дівчинці Каролін Стерджес. «Це негідно! А що ми кажемо про негідних людей?» Аліса прояснішала. «Негідникам смоктати!» – вигукнула вона і зареготала. Якусь мить, повагавшись, до неї приєднався і Ейден. «Пробачте», – звернулася Каролін до Енді, – «мені нема на кого їх залишити», а в терсі був такий прибитий голос, коли він зателефонував. Як неважко було в таке повірити, але скидалося на те, що цей старий ган на всі заставки топче цю молоду леді. Здогадка промайнула в голові Енді, не викликавши особливого інтересу. Хоч за інших обставин він міг би глибше на цю тему поміркувати, помисливши собі різні позиції. Уявляючи, як вона обсмоктує його своїм росяним ротом і таке інше, і тому подібне. Зараз же зовсім інше крутилося йому на думці. А хтось повідомив чоловікові самі про її смерть? спитав він. Філобуші? Це перепитав Твіч. Він якраз вийшов до вестибюля з коридору, плечі мав пониклі, обличчя посіріле. Цей курвий син її кинув і втік з міста, хто зна коли. Він помітив Алісу і Ейдена Епплтонів. «Вибачте, дітки». Та все гаразд», – заспокоїла його Каро. «У нас у хаті повна свобода слова, так набагато чесніше». «Ага, так і є», – гугонула Аліса. «Ми скільки завгодно можемо казати лайно і сциклиння, у всякому разі, поки мама не повернеться». «Але не курва», – наголосив Ейден. «Курва – це сексизм». Каро не звертала уваги на цю інтерлюдію. Терсі, що тут трапилося? «Не перед дітьми», – відповів той. «Ні, не зараз, хай там яка не є свобода слова». «Батьків Френка нема в місті», – сказав Твіч. «Але я повідомив Гелен Руа. Вона сприйняла це доволі спокійно». «П'яна?» – спитав Енді. «Як чіп». Енді трохи пройшовся вглиб коридором. Там спинами до нього у шпитальних капцях і кальсонах Стояло кілька пацієнтів. «Дивляться на місце вбивства», – вирішив він. Сам він не мав до цього охоти і був радий, що Дагі Твічел зробив те, що мусило бути зроблено. Він фармацевт і політик. Його робота – допомагати живим, а не обробляти мертвих. А ще він знав дещо таке, чого не знали всі ці люди. Він не міг сказати їм, що Філ Буші так і живе в місті відлюдником на радіостанції але міг розповісти Філу про смерть покинутий ним дружини. Звісно, неможливо вгадати, якою може бути реакція Філа. Філ став не схожим сам на себе тепер. Може зірватися з ланцюга. Навіть убити того, хто приніс погану звістку. Та чи так уже це було б жахливо? Самогубці валяться до пекла і довічно вечерюють розжареним приском. А от жертви вбивства? Енді був цього певен, потрапляють на небеса де їдять роздбів і персиковий пиріг у Господа за столом цілу вічність разом зі своїми коханими.